Det var jo lige her, det skete Lige her, at hun forsvandt dengang Hey dig der Ja dig Vil du ikke hjælpe mig med at finde nogen svar? Jeg er så tænksom og jeg kan virkelig ikke få det ud af hovedet Kom øhm, vil du ikke sætte dig på min gyng Så vil jeg give dig hele historien Det hele, det startede tilbage i 90'erne Helt specielt i 1997, da skolen fik en ny rektor. Han havde en datter så sød. Hun hed Sarah, og hun legede altid herude på græsplænen. Det var så hyggeligt, når hun legede her, og nogle gange havde hun også sine veninder med. Ej, de gjorde mig så glad. Men en aften, så kom hun pludselig løbende på sådan en mærkelig måde. Og så dryppede der noget mærkeligt rødt fra hendes ærme. Og jeg ved ikke hvad, men noget var fuldt i hende. Hun gemte sig i bålhytten. Jeg kunne høre hendes tunge åndedrag. Du ved, den slags åndedrag, når man virkelig har løbet alt hvad man kunne. Og jeg kunne mærke, hvordan hun var grebet af frygt. Prøv at gå til bålhytten. Nogle gange så kan man stadig høre hendes åndedrag. Kan du høre det? Er du sikker? Prøv godt efter. Og mens hun stod der, helt forpuslet og udmørtet, hørte jeg det komme. Jeg ved ikke hvad, men, men det kom. Den lille og helt uskyldige pige, hun blev helt stille. Og man kunne mærke, hvordan gyseligheden var i luften. Den der var et land andet mærkeligt, som ikke rigtig kan beskrives. Jeg kunne føle hendes frygt ind gennem alle mine overringe, og jeg var ved at tabe alle bladene af skræk. Der var noget i luften, som ikke rigtig, det kan ikke beskrives, men det kom nærmere. Det sidste jeg så til hende, var da hun spurtede over til Skuret, du ved, lige her til venstre for mig, hvor der står friluftspladsen på pågået over. Måske så finder du noget, som, som jeg aldrig havde set. Da hun var kommet over, så smækkede hun døren og blokerede den indenfra. Det var tydeligt, hvordan hun var grebet af frygt og handlede i panik. Skridtene fra indigheden nærmede sig. Og pludselig Ud af ingenting, hørte jeg Hendes fortabte skridt Få minutter senere Åbnede døren sig Men ingen kom ud Det var så mærkeligt Og jeg mærkede et vindpustet Øj Døren blev lukket men jeg så ikke, der var nogen, der lukkede dem. Jeg har aldrig set hende siden. Hendes familie har tit har herude og lede efter hende. Jeg husker, hvordan de gik rundt herude, og hvordan alle de råbte efter hende. Hvordan man brugte timer, både nat og dag, på lede efter hende. Men man fandt hende aldrig. Hun var efterlyst, der var mange teorier. Men ingen har set hende siden. Men noget tid efter, så skete der noget mere mærkeligt. Det lyder helt vildt at kunne ske noget mere mærkeligt end alt det her. Men prøv lige at sætte det på min gyng igen. Ja, præcis. Den der følelse. Følelsen af, at ja, der var en, der sad på min gyng, og bare gyngede. Gønget er bare, hvordan skal man sige, nød lejen. Nød det her med bare at sidde og sidde. Det var den følelse jeg mærkede. Men det mærkelige var, at jeg kunne ikke se nogen. Der var ingen, som sad på gyngen. Det er mærkeligt, men det er sket mange gange. Og det sker stadigvæk.